то говорять із справжнім народним красномовством, дотепно, образно, майже афористично, коли автор показує народження в свідомості людей якихось важливих думок і почуттів, то робить це здебільшого з небрікою наочністю і поетичністю. Ніколи, наприклад, юний зв'язківець Маковей не відчував з такою силою, чим для нього є командний пункт і вся вітчизна що стоїть за ним, як тоді, коли під шквалом ворожого вогню в нього обірвався кабель польового телефону. Як страшно залишитись без цієї нитки. Нічим без неї дихнути в жаркій ячейці, тісно, самотня і страшно сидіти тут. Так Гончар шанує в своїх героях прояснену зрілу свідомість. Він любить їх за духовну ведущість за широту погляду, за те, що вони так природно і влучно прикладають до всього нашу радянську мірку добра і зла. Цим зумовлено й те місце, яке посідають в романі образи комуністів, водіїв і вихователів солдата. А вслухаючись у той нескінченний дует, який наче йде на сторінках роману між ними командирами, політпрацівниками, рядовими солдатами, і позапартійними воїнами ми ще глибше усвідомлюємо головний закон життя нашого суспільства. Нерозривну єдність партії і народу, народу і партії. Моральна сила і вміння переконати – ось ті першорядні якості більшовицького керівника, на які спрямована увага письменника. Особливо яскраво вони втілюються в двох благородних образах, створених Гончаром – образах Брянського і Воронцова. Якщо Брянський – весь наче романтично високий заповідь полеглих живим, автор прапороносців якось розповідав, що сам первісний задум роману виник у нього з бажання увічнити Брянського, людину, яку в житті він знав і любив, то Воронцов – Постать, що теж має реального прототипа, навіть з тим же прізвищем, живий докладно показаний в своєму реальному щоденному ділі. Здавалося би, його роль дуже нелегка для зображення. Він тільки розмовляє з солдатами, тільки приймає або підказує ті чи інші рішення. Але і самі ці розмови, і ті скупі штрихи біографії, що їх додає автор, викликають щиру повагу до цієї людини. Талановитого агітатора і вихователя мас, втілення мужності, скромності і чуйності до товаришів по зброї. Війна жорстока, в прапороносцях це показано, та разом з тим весь твір напоєний відчуттям людяності, поезією гуманізму, з яким радянські воїни робили свою сувору і самопожертовну бойову справу. Нещадний і спритний як різь козаков, от-от має за всіма правилами розвідницького мистецтва знищити ворожого кулеметника, а стає його визволителем. Це був смертник, прикований до різького каменя. Може, вперше оце його власна роль на війні постала перед ним у новому світлі. Гарно рятувати людей, краще, аніж убивати. Є в романі один з особливо трагічних епізодів. Смерть Гая. Гая, совісного, душевного, поетичного юнака, що хвилину тому приїзнув, сміхався до куща синіх Васильків. Цей кущ його і погубив. Він був замінований ворогом. Гай міг би десятки разів загинути в бою. З нього був хоробрий солдат. Але фашизм його піймав на іншому. На безкорисливій, майже дитячій любові до всього гарного, милого людині. Стільки доброго на світі зробив би цей юнак, якому в ліричні хвилини всіх хотілося пригорнути. Це навражає емоційним контрастом між людяністю наших солдатів і життєненависництвом гітлерівського полчища. Не дарма, лейтенант Черниш, у першій і в останній на війні, плаче над цією смертю, як дитина. Роман про пороносці загалом винятково багатий на емоційні тони і барви. Прозу гончара не називають поетичною. Письменник уміє вкладати в слово незримі заряди, які відгукуються в свідомості читача різноманітними почуттями тобто глибокими психічними реакціями на зображене і описане. І різні емоційні стани своїх героїв письменник зображує диво проникливо і тактовно, жодного неточного або фальшивого слова, як сказав би Твардовський, вживаючи своєї звично скупої похвали. Художньо бездоганно, наприклад, передано почуття Шури Ясногорської, яка поспішає в хазяйство Саміїва чи не знаючи про загибель Брянського. Спочатку піднесення й радість від перечуття зустрічі зі своїм Юрієм, потім оціпаніння від страшної звістки. Ясногорська подумала раптом, що може так закам'яніти, як стоїть. Закам'яніє справді, реально, за якусь хвилину, і залишиться стояти вічно, Одна серед цього пустельного стеку. Позавсім тут є, між іншим, якась підсвідома пам'ять недавньої студентки на Шевченкову тополю, на продавні легенди про скам'янілих або здерев'янілих у подібному горі дівчат. Так само правдиво і тонко з психологічного погляду малює письменник поступово долання швурою своєї душевної пригнобленості, пробудження її до повнішого емоційного життя і, зрештою, зародження нового почуття до людини, яка була багато в чому гідною Брянського. Або, згадаймо сцену, в якій емоційна тонкість, психологічна чуйність автора увінчались повною художньою перемогою. Маються на увазі відвідани сагайдою в селянської хати в Гріналі і його розмова з хворою словацькою дівчиною. Зайвий крок в один бік тут означав би сентиментальність, крок в інший – плакат. У Гончара вийшла сцена справді трепетна в своїй правдивості, в своєму притамовано-драматичному і разом світлому, людяному ліризні. Чи звернемо увагу на Гончарове вміння відтінити один емоційний настрій іншим? Скажімо, радість благородною печалью. Саме тоді, коли бійці, оволодівши нарешті угорською столицею, багатоголосо шумлять у будинку парламенту, Черниш згадує втрачених на дорогах війни товаришів, і хто визначить, як назвати слова, що сноються в його свідомості, пафосною публіцистикою чи найсердечнішою скорбною лірикою. Ридав сухими очима кричав німими словами, «Вас людство підхопить, як пісню!» І понесе вперед, «Бо ви були його весняною, першою піснею. І це можна сказати про багатьох героїв-прапороносців. Вони так само емоційно чуйні на різні голоси і тони життя, так само здатні глибоко, хоч кожен зрозуміло по-своєму, сприймати вогненну мозаїку вражень, і переживань війни. Тут ми знову підходимо до висновку про загальну концепцію твору, в яку безумовно входить ідея про те, що вихована радянським соціалістичним владом людина навіть в умовах найтяжчої боротьби з ворогом лишається людиною духовною, людиною з найширшим спектром думок, емоцій і почуттів. Можна багато писати про художню принадність першого великого твору Олеся Гончара, про оригінальність композиції, що і в площині архітектонічній оформлює роман як своєрідну поему, про блискуче поєднання лірики, патетики й гумору, що зачіпає такі різноманітні струни в душі читача, про точні і місткі художні деталі провлучні і оригінальні метафори, якими в міру насичена авторська розповідь. Нерідко вони переростають в прозору, тактовну, добре вмотивовану символіку, пролаконічну і точну, мальовничу і музикальну, позначену багатством внутрішньої ритміки мову письменника, яка переливається різними стилістичними відтінками. Але головне все ж таки полягало в тому, що у прапороностях щасливо поєдналося багатство об'єктивного змісту з глибиною патріотичної ідеї і силою особистої схвильованості художника. Тільки так і міг виникнути гідний твір про людей, які врятували світову цивілізацію, людей, які стали весняною піснею людства. Сьогодні прапороності – вже наша класика. Проте ніщо в цьому романі не збронзовіло, не покрилося патиною часу, і можна тільки позаздрити нинішньому юному читачеві, що вперше розгорне його сторінки. В нього ще попереду та радість художнього відкриття і та глибина ідейного хвилювання, людського співпереживання, яку відчували над сторінками твору «Ми», Читачі старшого покоління. Книга перша. Альпи. Русська земля. Уже за шеломенєм Єси. Слово о полку Ігорі. Відтоді, як передові частини перейшли кордон і зникли за горбатими висотами чужої землі, минуло вже кілька днів. На переправі стали прикордонники, перевіряючи документи бійців і окремих команд, що нас доганяли фронт. Мовість землі виріс новий прикордонний стовп і ряба, смугаста, будка поста. Кордон. Ми знову повернулись сюди. І Вартовий став на тому самому місці, де він стояв 22 червня 1941 року. Ми не забули нічого, але багато чого навчились. Ми живі, змужні й досвідчені. А чи живий ти, ворожий авіатор із залізним хрестом на грудях? Ти, який в ту далеку чорну неділю скинув на цю прикордонну будку першу бомбу свого літака? Чи думав тоді ти, що все так обернеться? що бійці нового, народженого битвами Другого Українського фронту у своїх зелених безсмертних гімнастерках знову з'являться на берегах цієї ріки і перепливуть її. Доля, сказав би ти, так, у справедливих армій доля завжди прекрасна. Коли Черниш підходив до поста, його увагу привернув кремезний, плечистий сержант, який саме розмовляв про щось з прикордонниками. Голова його золотав рудим, підстриженим під бокс-чубом, раз у раз витягувалась вперед, а руки були зігнуті в ліктях так, наче він усе підкрадався, щоб зненацька накрити перепела причайного в траві. Наскільки міг Черниш зрозуміти, цей рудий сержант відбував службу в 1941 році саме тут, на кордоні. Тепер він гумористично розповідав, жестами і вигуками зображував, як їх бомбили вперше. Найсмішніше сержант показував на мигах самого себе, як він шукав сховище в шелюгах, як йому кожна ямка здавалася занадто мілкою, і він гриз землю зубами, а літак полював на нього, мов яструб на степову мишу. Сержант по тигриному вигинав свою кряжесту, широку спину. Пригадуючи, видно, стільки мурашок бігало тоді по ній. Часи, часи. Коли прикордонник, читаючи документи Черниша, перепитав на іменування частини, сержант раптом урвав свою розповідь і нашорошений обернувся до Черниша. — В Венську? — В Венську. — Буна дива. «Моє вам! Ми супутники!» Примітка. Бунадзіва, Дзіва. «Добрий день!» По сержанта не можна було вгадати, жартує він чи говорить серйозно. Кістляве, міцне, з колючим, трошким полядом з-під навислих брів, воно мало вираз цієї лукавої, напускної блазнюватості, від якої може чекати всіляких несподіванок. Бійці дивились на нього – і заздалегідь посміхались. Тільки, вибачте, товаришу молодший лейтенант, але я вас щось не закмітував. Нічого дивного, я вперше.